Jag bara kör, okej? Okay? Mm. Walla! Walla-wanna! Jag säger Walla-wanna! Sonk Alla lyssnar! Alla, alla hör! hör. Många skattar, många död, uh! många gråter, många hatar, Hata, många förlåter, men, men Ingen pratar, ti avsnit, piffa, var prägt, insekt och äckliga äkta så äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta ska vi äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta äkta WALA WANNA SOCK! Hej och välkomna, säger jag. Det sa jag med. Välkomna som så gott. Till, vilket avsnitt, Emil, är vi inne på nu? <skratt> det tionde avsnittet! Tionde avsnittet! Wow! Jag tänkte att vi ska ha en applåd för oss själva. Okej, okay. okay. en synkla på till oss. Ja. Ett, två, tre. Snyggt! Jag heter Jakob Nilsson. Jag heter Emil Falk. Just det, och ja, det här är det tionde avsnittet. Jag har alltid hållit på nu i tio veckor. Blir det. Tio veckor med, med den här grejen, jag, det trodde jag absolut inte när vi började. Jag trodde att vi skulle åka med två eller åt tre. Ja, alltså det skulle bli ett tredje avsnitt och därefter så börjar man. Ja, uh, yeah, precis. Men vad fan, vi har något skit kvar fortfarande. Vi tänker inte djup. Nej, vi, ja, Det känns som att vi precis har börjat klättra på det stora berget. Som det är sant. Är vår podcast, så att säga. Precis. Eh. Uh, Speciellt för detta avsnitt är ju att vi inte har en gäst med oss Det har vi inte, det är första gången sedan första avsnittet som vi inte har någon gäst med oss Annars har vi, har vi alltid haft en eh, tredje part som en bisittare Ja, ett litet eh, bollplank om precis, man så vill Precis, eh, idag eh, har vi bara varandra att eh, förlita mm. oss på Men det tycker jag blir skönt Du blir rätt skönt faktiskt, ja. man får lite mer eh, andrum, man behöver inte släppa fram en <laughs> <laughs> Men sen också just där vi snack, snack, det vi snackar om, det innan att bara det är att vi kan sätta oss ner och planera bara du och jag före avsnittet. Ja, det precis, gör ett mycket ändå, precis, alltså. Gör det. Eh, nej, jag bara ska, jag har ingenting emot de gäster vi har haft eh, jag har. tidigare, du har det ja. Hatar dem. Ja. Jag tycker faktiskt att vi har haft eh, faktiskt riktigt bra gäster. Eh, mm, verkligen verkligen. Alltså, hittills. Ja, stort tack till alla som har varit med. Än så länge. Och alla som har lyssnat. Alla som har lyssnat. Det verkar som att vi någonstans har eh, en typ av lyssnarkrets. Ja, vi har en grund att stå på, så att säga. Vilket gör det möjligt för oss att fortsätta, mm, kan man säga. För att precis. Hade det varit noll varje vecka i tio veckor, då tror jag inte att vi hade fortsatt. Men det tror jag heller. Om det, sen nu andra tiden om, om det är tio eller 200 så, så gör det inte så stor skillnad så länge det är någon som lyssnar och hör. Precis. Och hur många nedladdningar har vi? Utav alla våra avsnitt. Av alla våra avsnitt så ligger vi inne på 449 nedladdningar. nedladdningar. Det, vi snittar alltså 50 nedladdningar per avsnitt. Vilket jag blev jätteförvånad över. Det är det, så många mm. som vill ladda ner vårt tänkte jag. Och det är det tydligen. Så jävla roligt. Det är skitroligt. Så, så fan tack för att ni har varit med oss i 10 avsnitt. Och vi ska fan göra 10 till. Minst. Vi har ju den här lilla lådan. Lådan Som vi drar lappar ifrån Den har vi utökat med ytterligare spännande ja. lappar nu är det totalt eh, 29 lappar i lådan Och då har vi ändå dratt 10 lappar redan ja. Så att eh, vi, har, vi har ämnen att ta av så ja. att säga. just det Det är inte så länge sedan vi sågs, Jakob eh, i, För idag är det tisdag vi spelar in det är Första gången på en vecka <laughs> på riktigt länge också vi spelar in det Vilket Eller, är också rätt skönt Första gången någonsin som vi har framförhållning det stämmer <laughs> Någon typ av framföring Det stämmer eh, Hur har din vecka varit än så länge Hektisk va alltså, Nej det kan jag inte säga direkt Det blir ju hektiskt i och med att det är vår Och de här jävla skolorna Som ska ha ditten och datten De betygen och de ansökningarna Och de proven och så här mm. Så det, det lägger ju till Ett extra lager av både nervositet Och förväntan Och tankar och allt det där Så det har ju varit hektiskt Sen, sen, ja, jag har ju mycket som kommer i veckan Så att säga, jag fyller rå på fredag gör jag. Det gör du. Var du, 22 va? Ja, jag blir 22 mm. eh, 24 maj fyller jag mm. eh, Och det på lördag där Det här är första gången någonsin typ Som jag fyller rå liksom, angränsningen till en lördag Som jag kan mm. minnas så här Så jag tänkte, nu, nu jävla, ska vi fira mm. på fredag va? Mm. Så får jag ett brev från Skyrups folkhögskola Där de säger, ja du är hjärtligt välkommen På audition den 25 på lördag, på lördagen, då? alltså morgonen efter, så att, det blir nog en lugn kväll. Du kan nog var vara bakfylld på lördagen. <laughs> Nej, det vill 20, jag verkligen inte vara. 24 maj. 24 maj. Ja. Ja. Hur har din egen vecka varit Emil? Min eh, vecka än så länge eh, har varit bra. Jag var ledig från eh, skolan igår. Ja. Jag gick och tränade då och tränade axlar och mage. Så bra. jag har träningsverk. Mm. Jag sprang även på lötband. Ja. Ja, det heter Kira och då har jag ju varit och fått, blivit fullproppad med information i huvudet. Om vad då? Fått lite nya insikter, bland annat om lärlingsplatser i Danmark. Jaha, fantastiskt. Så att eh, jag har, har ju då funderat på att eh, söka en sån här lärlingsutbildning i Danmark. Ja. Och den som jag är eventuellt inne på är då, i så fall florist, kanske då. Sysslar med blommor och växter och så här. Sen kanske starta en egen liten blomsterbutik ja Det hade väl varit mysigt Jag tror det är ett jävligt mysigt jobb faktiskt Emil går runt och pular bland blommorna <laughs> Sen tycker jag också alltid i blommorbutiken Luktar det så gott Ja det gör det, det, gör det. Man det, ska ju, är det. Men man ska ju ej vara pollenallergiker Om man vill syssla med detta Nej det ska man inte det. Tur att det inte är det <laughs> det, är tur. Mm. det är väldigt tur Och sen det här med träningsverk det är, det är fan en, Jag tycker det är en bra känsla Ja Fast inte när man ska gå upp För att som jag sa innan Nej på morgonen alltså, är det tråkigt men... det, det var ju axlar och magen vi, vi tränade igår och när, man, när man ska kliva upp Det är framförallt eh, två muskelgrupper man använder När man kliver upp på sängen Det är armarna och det är magen ja. och det, Så det gick ju knappt att komma ur sängen Men Nej. ja, <laughs> ja men Det är väl en av de få smärtor som faktiskt är bra Det är så här, jag Jag tränade igår och jag fick träningsverk Det betyder alltså att jag gjorde ett bra jobb typ. Ja precis Man tänker så precis. i alla fall Jag tänker precis. så så det är, det är väl en av de enda positiva smärtorna som finns typ. Ja, precis. Det, det, är sant. det är sant. Mm. Och nu har vi precis tryckt i oss vars 2,5-3 hektar godis här jag och Jacob, mm. sen. <laughs> <laughs> På en tisdag. Det var ju 90 ja. av oss. Ja. kaffe och så här också. Ja, precis. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Jag kom på ett nytt segment eh, på vägen hit idag. Ja, just det. 10 snabba kallar jag den. Och till det tionde avsnittet så skadar det ju inte med lite förnying. Nej, precis. Säger man förnying. Förnyande. Förnyelse. Förnyelse, blir det. Se snabba, där vi ställer varandra vars tio frågor. Just det. Som bara är ja och när-frågor. Och visst att de här frågorna kommer vi behålla- för att fråga våra gäster så smör det Just det, lite heta stolen. Heta inte. stolen, ja. Jag har skrivit mm. jätte, jätte konstiga frågor. Ja, mina är nog ganska traditionella, men ja, vissa är konstiga och bara så här, vad fan. Ja, men det är bra. Och det sen som det. en liten avrundning på de här tio snabba Så mm. ska vi då ha varsitt frågeställning som man får motivera varför. Till ja, exempel kan jag ställa en fråga då Vad hade du helt haft? Rövhål till ögon, ögon eller baj, så här, spottat ut bajs i munnen varje gång du pratar med en snygg tjej? Varför och vilket. Just Men du måste inte jag svar på nyheten. Nej, nej, nej, nej. Det här var bara ett exempel. Ja. Så det är väl upplägget i alla fall. Ja. Ja. Nu vet vi. Ja. Ska vi börja bränna av dem ja. kanske Vill du ge mig tio snabba nu då? Ja. Ska jag ge, tio följd? Ja, ge mig tio följa? Okay. Jag ger mig tio fullt. Gillar du, gillar Ja. ja. Vill du bo i Bangladesh? Nej. Hoppas du på en karriär inom IT? Nej. Vill du bli 140 år? Ja. Behöver du nya kalsonger? Ja. Vill du ha en större TV? Ja. Hade du velat draga på ett pensionat? Ja. Är du sugen på kalk? Ja. Nej. Har du sovit på en parkbänk någon gång? Nej. Vill du starta en sekt? Nej. Nej. <laughs> Nej. Nej. Det var mina tio. Okej. Okay. Det är snart som fan. Det är snart som fan. Det Okej. Kommer mina här nu då. Ja. Gillar du glas? Ja. Är nylad din favoritmat? Nej. Har du alltid önskat att du arbetade på kontor? <laughs> Nej. Har du varit i Närke? <laughs> Nej. Har du bajsat idag? Ja. <laughs> Dödade du insekter när du var barn? Nej. Har du någonsin träffat någon som heter Stolsben eller likgiltighetsson? Ja. <laughs> Får du ofta ordet i könet? Ja. <laughs> ja. Trots 22 år. Vill du gifta dig med mig? Ja. <laughs> Gör du mycket dägg? <laughs> Nej, jag rullar dig <laughs> okay. Ja, det var mina 10 <laughs> Fantastiskt, ja, det var bra. Det, det var bra, vi hade vi två jag. Det är sjukt snabbt, ja, alltså. sjukt snabbt gick det. det var kul. Uh, då kommer jag till min fråga till dig ja. Är du med? Ja. Vad hade du helst av dessa två påståenden? Ja. Haft en pung till näsa? Ja. Eller penis att i fingrar? <laughs> alltså, det är så konstigt alltså. Vad hade du haft? Uh, jag nu har jag valt att ha penis att i fingrar alltså, Tänk tänkte att de är lite sladdiga. Ja. Alltså, de är ömma också, ålder <skratt> Jag <nu. skratt> <skratt> <skratt> kan inte i dem i på mycket <skratt> Nej, det är skitigt, de är så ömma ja. Och tänk om du skakar med hals så blir de hårda Oh, men det jag tänker som är praktiskt med, det är att man kan pulla brudar För så det känns som att man pippar dem ja. Eller tänkte den det är en, alltså rynken att man bara tar sin hand längs med fingrarna, så bara drar man typ fyra pittar samtidigt. Alltså. För vad konstigt, blir det böjt då eller? Ja, kanske. Ja, fast, fast den andra handen, ni gör så pittar. Ja. Så, så det kan också vara rätt bra om man har det som så här reserv, ifall någon har en könssjukdom, in med den ena pitten bara. Ja, eller hur? det är sant. Så man använda den mer? Nej, det är sant. Det är bra. En könssjukdom per pitt. Ja, <laughs> vad är det sugen på idag då? Ja, Det ja. jag ska ju praktiskt. Ja. Så du hade velat ta ha uh, ja, det istället från pung till näsa? Jag är inte så estetiskt, <laughs> ju. En pung till näsa. Får jag fråga dig du själv så. Så, Ja, jag hade nog ändå valt pittfingrar. Pittfingrarna också? Ja, jag tror. Ja, <laughs> sen, ja. Man ser ut som en på annars, tror jag. Ja, de är inte så vackra. Nej, en fråga. Sen, ja, det kan det bli äckligt under pungen också, så alltså här vid näsan. Då, det måste ju lukta äckligt. Ja, förut kan man lukta för att det är en punk. Du är ingen näs bra. Ja, det är sant som man själv kan ju inte då känna den dåliga lukten, det, är det är sant. blir ju jobbigt för folkens omgivning. Ja. Gäller att tvätta så Ja, man vill ju inte, man vill inte bryta näsbenet i alla fall, <laughs> om man har punk i näsa. <laughs> Nej, det är också ganska <laughs> ömt ställe att ha och, och han om man hamnar i slagsmål. Punktnäsa? <laughs> ja. ja. Aj, aha, aj. aj. aj. aj. aj. Ja. Vill, vill du vara till mig? Min till mig? Ja. Vad hade du helst varit av följande? Mm kastratsångare ja. eller dansbandsångare? <laughs> <laughs> Nej, jag hade ju varit dansbandsångare då ju. Va äh, alltså, Ett om man är kastratsångare så lever man typ tills man blir 30. <laughs> är det sant? Ja. Att, ja jag vet inte, det är något med hormonerna som mm. står fel till. Alltså du blir kastrerad när du är typ när man är typ 7-8 år. Ja. Eller 11, 12, ja, in i 11-12 Innan man kommer in i målbottet Innan man kommer in i puberteten och så är ja precis För ja. att en dansbandsångare kan ändå ha game Det är sant De får ligga som fan ja. dansbandsångare Alltså om jag är en kastalsångare så kvittrar jag bara till I en opera liksom Fast grejen är nej, alltså att dansbandssånger. Alltså gör vi nu Hur gamla och bruna de får ligga med 40 plus, 50 plus jag Tror du att alltså om man åker ut i de här små äh, diskorna ja. I landsbygden så finns det jävligt många sugna äh, Bundtjejer Det här äh, Som det här. älskar dansband och lite Dans! Ja, vad heter och utanför? Äh, Lövröd, äh, Granvallen eller vad? Äh, Nej, kom igen. Det är en slags äh, dansbana. Ja, precis. Björkaloget, Ja, ja jag tror de har jättegame game alltså. Och, ja, de är de Man kan ändå vara självsäker i sitt dansbann-sjungande också, tror jag. Sant. Först jag dig mm -hmm. vara världkänd äh, kastratsångare. Alltså, ja, ja. Först <laughs> tänkte man på game aldrig vet att du är kastrerad. Ja, och där subbar man ingen kondom. Nej, det är sant. Men sidan har du sidor och Kan man sidan... ju ja, kan man, kan man inte få barn? Nej, det, det kan man ju som dansbandssångare. Och det som skjuter man måste spela som fan. Ja. Först är det de i genom pittorna. Pittfingrarna. Pittfingrarna. Ja. <laughs> ja. Jag har nu också valt dansbandssånger. Har du det? Så, tror jag. Ja, ja. jag tror det är bättre. Det var tio snabbare, men en bonusfråga var. Med en bonusfråga, ja. Det, det är bra det gick väl bra. Ja. Vi behåller norrut och de här frågorna så får vi ställa det till våra frågor gäster när de kommer igen. Ja, det tycker jag absolut. Heta Gotts. stolen. Heta stolen. 2.0 2.0 jag tycker vi kan behålla den. Har, har du varit i närke? Närke. Och mm. gillar du gille? Gillar du gille. Eller, är du sugen på kalk? <laughs> kalk? För <laughs> ja. hur ofta blir man sugen på kalk? <laughs> ja, tar, åh. Mm. <laughs> Kalk. Är det inte så en djursten och gallsten eh, kan tänkas... Eh, jo, det, tror jag jag vill, ja. det är. väl kalk? Ja, kalkar ihop. Eller typ att man ser någon... Eh, Ta lite kokain och bara det här, fan, nu blir jag sugen på kalk. Alltså, kalk. Man är inte sugen på drogen liksom. Nej. Eller om eller man är sig som när man är full eller hög. <laughs> ja, och, jag är så sugen på kalk. Kalk, och, och, kalkplatta. Och talk. talk <laughs> kalk och talk. Kalk och talk är väl <laughs> det man använder när man tränar tycker ja. händer ja. ja, just det. Sådär, ja. Eh, nu är Jakob på väg här och hämtade vars en lavashott. Ja, för er som inte har lyssnat på allt vi har gjort. Så i första avsnittet så invigde vi den här, det här programmet med att förtära bara en lavashott. Det är alltså I, någon slags ja. isländsk snaps ja. med en mycket bäsk smak. Så det är som en sorts hyllning till oss själva. Ja, vi... Så tar vi en till nu här. Ska vi köra samtidigt? Ja. Ja, då kör vi. Vi, vi säger huthut hut innan, eller? Huthut och Nostrovia. Huthut! Ja. Hut! Nostrovia! <skratt> fan. <skratt> alltså gud, den är ju ej. <skratt> det är så jävla äcklig alltså. fan Och just det, nu kommer vi upp, det är den som växer i munnen. Den växer i munnen, det är som. Åh! <skratt> oh. <skratt> Fy fan, Det Ja, den är så jävla äcklig. Åh! Oh. Oh. <skratt> ja? Det var inte. Alltså, Mandelkub, vilken dag i veckan? Ja, framförallt. Fy fan! Alltså, mm. Man måste återhämta sig lite, man är lite illa och så här, ja, lite, lite. Nästan, eh, skakig av den. Det var. Goden inte så. Alltså. Nej, fy fan. Alltså, jag vänder, den är goda än mycket annat, i sig. Alltså ställen bredvid den här acetonsliknande vodkan Åh oh. Jag tycker att den här vinner då för den, Ja det är sant Den tar ju bort mycket av smaken i och med att den är så jävla bäsk Ja Det är sant ja. ja men det var det Fick vi lite alkohol just idag alltså. Ja När jag var i Prag mm. Jag tror det var Det var min tåglyft jag gjorde mm. Efter gymnasiet alltså Typ 3-4 år sedan ja. Då var vi i en spritlytig där Så vi in och tittade runt och där hade de en slags, eh, jag tror det var någon romaktigt, ja. Och på botten av den så låg där larver. Vi ska nu prata om insekter! ja Jadå! Jadå! Så är det. Eh, jag, jag bara börjar med en fråga då, Jakob. Vad tycker du om insekter rent generellt? Alltså, insekter är nog min största förbi. Jag hatar insekter. Jag avskyr dem. Alltså verkligen föraktar och eh, respekterar <laughs> och räds yeah. dessa små liven. Fy fan alltså, du då? Jag eh, kan inte säga någonting annat än att jag håller med dig Nej, fullt ut. Alltså bara jag hör ordet insekter så börjar det liksom kripa i kroppen. Ja fan, på mig. det är vidriga djur. Ja det är det. Vidriga djur. Och eh, spindeldjur tycker jag det ändå tillhör lite... Eh... Spindeldjur antar jag alltså också i en typ av insekt. absolut. Ja, absolut. Det, Trots, alltså, det är väl, de har åtta ben ja. Men det är ändå fortfarande, ja. För oss som inte är doktorer i ämnet så är de insekter. Ja, precis. Ja. Jag, jag är ju doktor i det. Ja. Det är ändå insekter för mig. Vi tog förbi hornen och bara ja. Ja. brottades med det. den. Men det, det som är så intressant med insekter är att det är så jävla coolt. Ja, de, de, de, de är ju det, de är ja. det verkligen. Alltså. Ja. Anekdoter. Ja, Jakob, eh, ja, vad har du för trevlig anekdot? Mm. Eftersom att vi försöker göra det lite mer koncentrerat och eh, använda oss av en anekdot som hör till huvudämnet Så drar jag en som handlar just om insekter då Mm att ha varit i Australien kan vara det absolut sämsta beslutet som jag någonsin gjort med tanke på hur rädd jag är för insekter. Okej. Okay. Alltså Australien de har ju allting som är farligt. Det kvittar mm. om det är ormar, det kvittar om det är spindlar, det kvittar om det Alltså allting finns ju där. Till och med de maneterna, till och med de här små söta... Vad fan heter de nu då? Platypus som den heter, alltså nebdjuret, den som ser ut som en slags anka fast som är utter och bäverkropp, har en giftig tagg där bak som kan döda dig. För det där lilla söta däggdjuret är farligt. Så att Australien är nog det absolut sämsta stället att åka till om man är rädd för det här. Mm. Och då var jag i Adelaide som ligger alltså i södra Australien. Och gick på toa där. Öppnade det här lilla, det här lilla utedörren liksom. Mm. Satt igång lampan. Ställde mig för att kasta en skvätt vatten så att man säger. Skvalpa vad skvalpa, skvalpa vatten, vatten, vatten. Ja precis. Och då så ser jag den här skuggan liksom falla över mig Och så tittar jag upp Och då ser jag så en spindel mm. Som är större än min hand Står där oh! liksom i huvudhöjd med mig Jag bara vänder mig om, alltså det, är det här lilla skiffet är så litet att jag knappt själv får plats oh! Så liten tjej så bara rusar jag ut Till gemenskapen och skriker i falsett Det är någonting där inne! Skriker jag liksom Och då är det alltså en sån australienare som är där och han går in och kollar men han är så jävla självsäker Han bara, ja visste att den kan hoppa också Säger han då men, uh -huh. Det är alltså den sjuka spinnen De heter uh, House Spider det är så jävla jä jä äcklig Kommer vad äckligt mm. Det var väl min anekdot Ja det var jätteäckligt Ja fy fan, jag. Jag, då var jag alltså i full panik uh -huh. Det var så läskigt för fan. Mm. Min anekdot har jag också med spinnen att göra jag är uppvuxen på landet till viss del Mamma och pappa köpte ett hus ute i Slokstorp utanför Eslöv Där jag levde mina tretton första år ja. av mitt liv Eller ja, pappa bodde där jag var tretton Mamma och pappa bodde där ihop till jag var sex Men jag så fast det huset jag var tretton I alla fall, uppe på pappas sovrum under en tid Så hade han en sån här hoppspindel Ja sådant som ser som en flyga på, Alltså bak, bakifrån Det är så den lura sina byten Alltså ah, okej okay. Den ser ut som en flyga eh, Till viss del Och pappa Hur stor hade, är Den Den är ganska liten den Typ är... som en flyga, lite större mm. än en flyga kanske okay. så Pappa hade den som ett husdjur i taket Därför att han tyckte att den var så jävla effektiv på döda flugor. Och han visste om att alla hans söner är livrädda för spindlar, så ingen vill någonsin gå in i hans rum. Nej. Så att han hade ju rummet för sig själv för att han hade en egen liten flygfångare där inne. Det var bra. Ja. Det var rätt äckligt i ja. sig. Ja, ja. Det var min eh, anekdot. Kanske <laughs> inte jättebra, men... Eh, en anekdot var det. En anekdot var det. Absolut. Jag kommer inte på något bättre som har med spindlar och insekter att Jag hade en kompis. Ja. Som sov i någon slags skjul ute i Australien också, som jag lärde träffa där. Ja. Och då så skulle han gå och lägga sig. Det var liksom en slags halv ute. Semi med liksom så Skulle han lägga sig på den här britsen då. Och så tittar han upp. Och då så ser han den här stora spindeln i taket, ovanför hans huvud. Ja. Och han vågar inte. Den är så stor att han. Man vågar inte liksom ta bort den eller döda nej, den. Den är så nej. stor liksom. Ja. Ja. Så han sov där med den ovanför sig hela natten. Vaknade redo varenda varenda varenda varenda varenda varenda i panik liksom. Ja, ja. <laughs> fan häckligt. äckligt! <laughs> Allerhur alltså, det är så läskigt, jag får du, rysningar nu. kvar hela tiden då? Ja. Den bara satt där och, de bara satt och, där och gludde. Ja, ja, ja. Det är Men... roligt med spindlar också för övrigt. Ja. de är alltid så jävla beredda. Är de med? Ja. Jag tror Lucy Kaye, den här stup och berättar om det att det måste vara jobbigt att vara en spindel. Han är alltid så här, på hugget liksom. Ja. Så minsta lilla rörelse, eller minsta lilla insekt, så kommer den. Så. Wow. Ja, precis. Men jag tror alltså nu också lite Men det här med spinnare. Alltså de har ju inte som avsikt att, att eh, döda människor så, här, tror jag. Alltså, så länge man låter dem vara i fred så är de ju lugna, mm. tror mm. jag. Liksom. För de, är, de vill ju, som du själv säger, egentligen köka insekter. Ja. Liksom. ja, precis. Alltså, giftet är bara en försvarsmekanism, egentligen. Ja, precis, precis. Och sen, eh, jag hörde av en australien att det det du ska göra innan du går in i ett rum, det är att stampa jättehårt på golvet. För de känner av de här vibrationerna och så springer de iväg. jaha. Liksom. jaha. På tal om gift och spindlar. Ja, det är ett mycket bra ämne. Du vet, du vet de här små eh, långbensspindlarna vi har här i Sverige. Ja, de, de är jag jätterede för. Av de som har pytteliten kropp med ganska långa ben. Mm. Det är den enda spinnen som finns i Sverige som har tillräckligt starkt gift för att döda en människa. Vad är det sant? Det är sant. Då hade jag alltså berädd, belägg för min rädsla. <laughs> men, men, deras tänder är inte tjocka nog att tränga igenom vår hud. Ja, fan vad coolt. Så att de, de kommer inte igenom huden så att de kan ju inte skadas. Men hade de varit större mm. så hade de kunnat eh, döda oss med ett bett. Mm. Tycker du att de är äckliga, de här långblänsbildarna? Ganska äckliga. För jag tycker att de är fruktansvärda. Så alltså ser jag en sån så får jag panik. Jag tycker också att de är ganska äckliga. En gång så minns jag att jag låg eh, i sängen och läste en bok. Ja. Och så ser jag bara att någonting rör sig i liksom synfältet ja. bredvid mig. Så kollar jag, så är det en sån som liksom kryper precis vid min tinning typ. Ja. Ja. Alltså det är så vidrigt att jag finner ingen ord det gör jag. Nej, är de är äckliga. Och sen i Australien så finns det ju... Massa giftiga spindlar, bland annat Sydney Funnels Spider heter den. Och den, alltså, om den biter dig och du inte får hjälp i tid, så måste du amputera armen typ. Mm. Alltså, det är liksom mm. så illa. Mm. Det är också jätteläskigt. Ja, där. precis. Och sen har du ju Svart Enkan. Svart Enkan, som gömmer sig i skor och så, eller så här. Mm. Där är det väl fuktigt och mörkt, så det är väl därför den trivs där, tror jag. Ja, ja precis. Och den, där dör ju av eh, liksom utmattning. Gör man? Mm, giftet gör att det snurrar runt så mycket och du blir feber och det, allting, går, allting blir för mycket så att man klarar inte av det till slut utan ja. man bara tuppar av det är också, Så det är kanske inte giftet i sig utan det, ja, det är, det, det är det. kroppens reaktion mot giftet liksom ja. man blir helt fnattig Jakob Nilsson, ja. snabbt nu, topp tre bästa insektsfilmerna du vet Bästa insektsfilmerna? Ja. Uh, oh, jag måste säga Smokypsliv ja. Ants. Yeah. <laughs> Och eh, som nummer ett, yeah. The Fly av David Cronenberg. Ah, med med det Jeff Det har... Så jävla bra. har ja, faktiskt precis samma lista. Har du? Fast på första plats Starship Troopers. Ja, oh, den är också fet alltså. Vilken film. Cool film. Ja, den var cool. Den ja. Mas... dödar minst jag från så det är ball. <laughs> oh, då, <ja. laughs> har du sett? Flygan? Alltså, den Fly. med Jeff Goldblum. Ja. ja, men det är jättelänge sedan. Den är så jävla bra. Alltså. Riktigt jag äcklig den. Ja, för fan. Hela den här eh, transformationen det handlar ju om en kille som är som vetenskapsman, ja, precis, som och så har jag. han, eh, han kan fusionera två objekt, eller ja, teleportera ja. tror jag det var, ja. och duplicera, och sen så skulle han testa det på sig själv, så är det då en flyga i den ena eh, monton, så att i det här metodet får... av det så, så börjar han transformeras till han en flyga. Han får ju flugans DNA i sig. Precis, och hela den här transformationen är ju väldigt, väldigt välgjord för att vara en 80-talsfilm, alltså de effekterna kan ju hålla än idag kan jag tycka. Den det är, är möjligt, jag har inte sett dem på jättelänge Han tittar sig i spegeln och så bara bitar en på nagen så ramlar hela nagen av och ja, här. Ja, och Sådana är... äckliga grejer väldigt är han är ju ändå splatter-mästare Ja, just det, får man ju säga. Just det. Ja, Den är cv faktiskt Och även Starship Troopers Ja, fast det längre så ser jag den också mm. Du, eh, jag har Intressant fakta här om eh, En slända Jaha ja. De bara lever en dag Dagsländer lever bara en dag mm. Mm. Som slända Vet du hur länge den lever som larv? Nej Två år Vad är det sant? Ja, det är sant Så att det här med att den blir en är ju bara liksom Det är bara ett, ett, som ett bistadium liksom. Jag kan tänka mig att de blir slända bara för att De ska kunna föröka sig liksom. Ja just det jag kunde tänka mig Aha. Så har de en dag på sig Men de lever ju som larver i två år Så att egentligen så är det en larv mm. Det är rätt kul det, det visste jag faktiskt inte. Det är jävligt fräckt. För jag alltid tyckt så synd om sländerna. När, främst när jag var liten. Åh, ja. oh, de är så vackra och lever bara en dag. Ja. Har jag tänkt. Ja. ja, men det var ju jättefett. Ja. Du... Va? Jag tycker själv är ganska äcklig också. Ja, <laughs> jag är fan ja, rätt för allt. Ja, alltså. det, ja, men det gör jag med. Det gör med. <laughs> alltså, jävla glittig. Alltså, jag har, mer, jag har mer intressant insektsfaktor om du vill ha. Jag också mer. Men vi kan ju brinna av lite hip som hap så här. Ja, men det kan vi göra. Eh, om jag säger så här då. Mm. Att eh, du vet, bin. Bin, ja. ja. De tillverkar ju honung. Ja. Och du vet de här är förvaringsutrymmena. Ja. Där de förvarar honungen. Mm. Vet du varför de är formade som hexagoner? Alltså sex kanter. Nej, nej. Ska jag berätta varför? Snälla. Ja. Uh, minsta möjliga vax till uh, mest möjliga förvaringsutrymme. Jaha. Så att bing kan alltså räkna ut att det ska inte vara fyrkanter för att då är det för lite förvaringsutrymme. Det ska inte vara cirklar för att det blir för mycket vax. Utan hexagoner är perfekt för att det krävs så lite vax till... Så mycket förvarungsutrymme Fan intressant Det är rätt kul också va? Mm. Smarta, mm. Så de som är ingenjörerna mm. Jag har lite info om deras sexliv också, bins Ja, Binas. låt höra Ser man det i plural, bina Ett bi flera bin Bin Alltså, jag har lite information om Binens Binans Bi bin, eh, Det binens. var svårt Ja det var svårt Vi borde uh, sköt oss på svensklektionerna <laughs> Ja, uh, ett, uh, uh, ja nej, Jag vet inte, vi sa Bina Bina <laughs> vi, vi har, Nu är det så lyssnare Så kom inte med massa mail <laughs> Nej nej Det är Bina idag ja Tänk dig mm. Att du bor i en Bikupa Ja, det gör ju redan Och alla De som finns runt dig är antingen Systrar eller bröder Och en drottning då Ja. Du kan alltså inte ligga med någon i bikupan Jag bor ju med mamma och Min bror så med drottningen Och med ett syskon Och då så, när en Bi Ja. Susar genom vinden på då Bått det är alltså första man till kvarn som vinner. Så att alla binar de bara flyger i rasande tempo mot den här tjejen För att få lite äs. Okej. Okay. Eh, och då den som vinner, han får ligga. Problemet är dock att när han ligger med henne och kommer, då slits pitten av från hans kropp. Och han ramlar död ner mot marken. Alltså det är ungefär som om han med gadden, så dör han ju efter det bitet. Bit. Ah. Alltså, Taggen sitter kvar i dig och sen slits kroppen bort. Liksom. Ja, ja. Det är samma sak när den har sex. Men det sjukaste med det här är att penisen fortsätter att gjucka i henne. Som en spasm. Och skapar tusentals timmar som en ringar. vibrator. Ja? Det är väl läskigt? Det är rätt läckligt, ja. Mm. Sen Kallik. har jag en thordy också om du vill det. Ja, men jag har lätt höra. Det är en sorts skallbagg, inte det? Ja, ja, precis. Ja. För jag ska göra den här lite mänsklig igen då. Tänk att, att du är på en bar Ja yeah. mm. Och du kommer in, det är lite Du känner, I got my game on yep. ja. ska jag dra fram pitten? Nej, inte genast, <laughs> okay. snart okay. Det, här är, det här är, vi kör samtidigt Jakobs raggningsskola <laughs> ja. <laughs> Emil har massor av frågor, han, han får svar svar via insektsvärlden <laughs> Det ska du inte göra <laughs> Ja, ja, okej okay. Och då, det, det som händer då är att Du ser den här tjejen som är helt fantastisk. Ja, alltså, hon är så snygg va? Det är hon. Men, hon pratar redan med någon annan kille. Ska jag slå honom och summa fram tunken? Nej. Vet du vad du ska göra? Om det Om du hade varit en Tordidel där du gått in i omklädningsrummet och bytt kläder till en kvinna. Du hade bytt insektens för Jaha. Så, så, så att du förvilla mannen så att han tror att du är en tjej. Och sen blir du knullad av mannen så han förlorar sin sexdrift. Sen går du till tjejen. Smart! Så står du, får du en i röven, sen får du tjejen. Smart! Har ju ont i röven? Mycket. Det kan knappt flyga. Ah. Ah. Ah. Ah. Det är därför alla tordipar där är lite... Ja precis. ja, precis. Det är fan kul också. Det är lite konstigt. Det är ganska konstigt, ja. ja. Vill du höra det absolut äckligaste jag någonsin har hört talas om? Ja. Det finns en stekel jag tror mm. att det är en sorts eh, mal eller en malare eller så ja, men, ja jag är osäker på vad stekel men det är sorts, ja men det är någon sorts flygande insektsfåg det, det finns fä. det <laughs> finns en sorts stekel som, som när den föds ja. så vi så föds den redan befruktad Okej. Okay? Ja. man menar här mm, den jag föds redan befruktad ja. i sin mage har den Åtta ägg Okej okay. mm. eh, Så lever den här steken ett tag eh, Och efter ett tag Så eh, Kläcks de här åtta äggen Där finns en hane Och sju honor Aha. Hanen Befruktar Alla sju honorna, <laughs> vilket, vilket game. Vänta, inuti steken Alltså mammans mage uh -huh. Och sen så äter, äh, äter de här äh, barnen, så att säga, upp mamman inifrån och så föds de. Aha. Och då föds de befruktade redan för att mannen har ju redan, eller hanunen har redan befruktat dem i magen. Det är fan vad äckligt. Äh, det är inte det sjukt Ja, det är, rikt, det, är det, är, det är riktigt sjukt. Det är riktigt, riktigt rikt sjukt alltså. Ja, fan vad äckligt. Tänk och ha den äh, jävla, alltså, vad heter det? Jag vet inte, alltså det är en sån konstig cykel Ja, verkligen, jag. verkligen Omvänd, typ Skitkonstigt Ja, det riktigt <laughs> konstigt Det är nog något av det konstigaste jag vet om insekter mm. Vill du nämna <laughs> topp tre läskaste insekter? Uh, okej okay. uh, Topp tre Sådana här uh, skitstora uh, skalbaggar det Är väl rätt äckligt? Ja, det är fan jävligt äckligt alltså Jävligt äckligt mm. Topp två Eh, eller på andra plats eh, skitstora spindlar. Ja. Och på första plats eh, skitstora tusenfotningar. Tusenfotingar är fanekligt. Alltså. Det är nog det värsta, mm. tycker jag. Mm. Alltså, för att de är så glansiga och precis som att de är slarviga. Ja, eller ja, hur? Eh, och jag ser alltså, ju större eh, insekter är desto värre. Ja. Tror jag. Du hade inte klart det bra i länkungen. Absolut inte. Det är ju det inte vi det här om veckan också. Gjorde du det? Jag är mat och ja, vi gör det? när vi pratar om att äta insekter. Då konstaterar vi det igen. Det gör vi. Ja. Du då. Äh, tredje plats ja. skulle jag nog ge. Alltså alla ger mig skit för det här, men jag tycker verkligen att alltså, i botten av mitt hjärta i min själ tycker jag att harkrankar är vidrigt. Ja, det, det är okej. Longspiens, <skratt> Långbenspinden, fast med vingar Ja, precis Så den kan inte flyga, den flyger hipster, den kan ju inte ens flyga Nej Den är för klumpigt och den flyger in i dig Ja, ja precis <laughs> Den har <är> ingen motorik <laughs> Nej, nej Andra plats eh, skulle jag nog eh, ta Tänk dig, nu har jag sett en sån här verkligen också Det är väl just därför att jag tycker de är extra äckliga Tänk dig en vandrande pinne med vingar ah! Det är vidrigt. Det är äckligt, ja. Som så här liksom lite hattigt, så här kriper fram lite så. Ja, precis. Vidrigt. Vidrigt. Och första plats skulle jag nog säga någon, någon form. Av, du vet de här spindlarna som har massa ägg på ryggen. Åh, oh, ja. Yeah. Ja, det är nog uh, första platsen för mig alltså. Så tusenfotingen har inte hemma i din topp tre. Jag har aldrig tyckt att de är jätteäckliga. Ah, okay. det, det är nog en av de mildare för mig. Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag, jag vet inte varför, jag tror det är alltså, för att de är alltså, markbundna Det är någonting med det. Även om spindlar inte är det så tycker jag att spinnar är vidare. För de har ja. de här benen, så att ja. Säga. Ja. Benen är ekligt, alltså. Jag förstår. Nu vill du ha en anekdot? Mm, får jag det? Jag gör det. Så de flesta av mina anekdoter de kommer ju från Australien, eftersom att det fanns så jävla mycket insekter som man inte är van vid. Ja. Jag bodde alltså tre månader mm. i en stad som heter Cairns, som ligger uppe i norr. Eh, och jag kom dit helt fel tid när jag började bo där, för att det, det var någon slags invasion av eh, insekter. I ja. Sverige har vi haft den här nyckelpigs-invasionen, in, liksom du vet. Nyckelpiggor är jättesöta. Ja. ja, de är söta. Men ja. du vet, när de blir för många, då är de inte så roliga. Nej, det är de inte så roliga. Eh, och då, då fanns det alltså, det var någon slags skalbagge, ja. som ser ut som en blandning mellan en kakolacka och en sån här tordivel. Så att de det var ju liksom, vidre djur, var, Ja, de, ja. de, de kan ju komma till sen, ja. för de är äkliga. Ja. Tänk dig då en blandning mellan en och en sån här svart, ganska hård skalvagge. Ja, ja, ja. Och de flög runt som bara den överallt. Alltså, de var så många! Jag tror inte du kan förstå Nej. hur många de här var. Nej. Jag kan lägga upp en bild på bloggen sen där jag visar hur många det faktiskt var. Men det var, man gick på gatan och så krasade när man gick. De, alltså, de kunde inte flyga heller. Så jag satt till exempel i vardagsrummet och var inne på datan. Så hör jag... Vzz, vzz, vzz, flyger en sån liten jävel runt... Och Så åker nu upp i taket och ramlar ner på dem. Det var vidrigt. Ja, ja det var, de var så jävla många alltså. Ja. Jag tror inte det går. Jag lägger upp en bild på bloggen sen. Jag gör, det. Folk se. jag gör, det. gör det, gör det, gör det. Får jag visa dig nu också? Jag gör det. Men det här alltså, det här var bara vid en vanlig takkant. Den här bilden, jag ska visa dig nu. Ja. Och de fanns alltså överallt alltså. Men ska vi se här? Men jag ska kolla på detta, Jakob? Så har jag en mm. fråga till dig. Ja? Vilken är din favorit? Yvel. Yvel? <laughs> mm. Alltså skalbagge? Ja. De här, ja men skarabéer är ju fina. Skarabeer. Ja, de här som glimmar till liksom. Ja. Vet du vilka som är min? Nej. Ost. Yvel. <laughs> <Evil>. Vad <laughs> <laughs> oh, fan. Ja, det Då har vi en bra bild. Bra skämt va? Och fiff! Fiff! Va? Ja. Förstår du vad jag menar nu? Fy fan vad vidrigt! Ja. Åh, vilka äckel! Här är en bild till. Fy satan, äckligt! Alltså sådär var det var man gick liksom. Man bara, bara knastar liksom. Fy fan, äckligt! Mm. Jag lägger upp den på bloggen sen så får alla andra se också. Ja, gör det. Mm. Den är äcklig. Ja, vad bra. Då var det Inas, säkert. Ja, du, eh, jag tänkte på en annan. En, på tal så här. Mm. Eh, jag har ju sett, jag tittar mycket på det här BBC Life View. Mm. Dokumentärserien. Mm. Där pratade de om en, den japanska röde skalbaggen. Ja. Som är, bara finns i Japan. Ja. Så den här, de filmade då vad som händer. När, när en skalbagge har blivit mamma. Ja. De blir bara mammor en gång i sitt liv. Mm. Och så den här mamman då, hon, hon springer omkring och letar upp frukter till sina små bebisar så att säga. Ja. Det är väl en tio stycken Och det, det, hon äter bara fallfrukt från ett speciellt eh, Träd liksom Eller så här, en speciell sorts frukt Och det kan ta flera timmar att hitta en sån här frukt Och så när man följer den här då så hittar hon en låt till slut Och så är hon på väg hem Men så kommer det en, en tjuv En tjuv? En, en likadan eh, Skalbagge ja, ja. Och så bottas de lite och så slutar det med att tjuven Tar den här frukten och drar Okay. Så att mamman då Som man fick följa från början Hon eh, har ju ingenting att komma hem med Till sina barn nu Så de svälter eller? Nej, det de gör är att de lämnar sitt bo Okej okay. mm. Den här 20 då mm. Hon är själv en mamma Därför att det är mycket lättare att stjäla en från frukt någon annan. Från en ja, annan ja. Än att leta upp den själv För då visste hon ju redan att den här frukten Den är ju OK. ja, precis. Mm. Så att hon började Hon bar hem den till sina unga, hon har det lika gång ungefär tio ungar mm. så. Eh, men när hon kommer tillbaka så ser hon att hon har ju för fan fått tio unga till då har de här ungarna från det första boet, <laughs> de har ju stuckit och dratt till hennes bo istället ja. för att de måste ju ha en bättre sån här provider vad Precis. Ja. Ja, ja. Eh, så vad händer då? jo den här mamman då den här tjuvmamman, hon fattar ett att shit, du måste ju leta upp frukt hela tiden, ja, ja det blir ett skitjobb det blir okay. ett skitjobb. Och den andra mossa, hon man fick följa från början Hon, hon har förlorat sin chans Till att vara förälder, så ja. hon är ensam nu ja, okay. Och den här då eh, Tjuvmamman, hon får springa Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka Och hämta och lämna eh, Frukt till barnen hela tiden Och barnen börjar krypa på henne Så fort som hon är hemma eh, För att de vill ha mer mat Eller och de bara tigga. Eh, alltid hungriga Alltid liksom. hungriga Och så till slut så blir de här små barnen Tillräckligt stora för att klara sig själva Men vad har hänt då? Jo, tjuvmamman har arbetat ihjäl sig Så att innan de här ungarna drar Så äter de upp <laughs> <laughs> Tjuvmamman Och sen drar de ut Aj, Och skapar sin egna liv Jag tycker det är så jävla ballt ja, alltså, Det är så jävla coolt Tycker jag mm. eh, Det finns ju som sagt jävligt mycket coola insikter. Det är en väldigt vacker insikt också ja. Vi kan ta en paus och kan vi titta på Ja. Det är precis som eh, typ målar. Det är ju färgläffas mm. med, mer, eh, fast utan färg. Ja det är ju det. Och därför blir de direkt mycket ekli. Och även om om den här skalbärgen är fin, hade den bara varit lite så här sjäktig och brun så hade den blivit fruktansvärd. Ja, eller bara svart. Ja. ja precis. det precis. Nu var den ju klar röd och som ett svart mönster på som ser som en afrikansk mask. Mm. Eh, jag tycker den är jättevacker. Eh... Ja, den var fin. Ja. Jag har en, en insekt av typ också. Ja. Den heter eh, Bullet Ant. Kul. Har du talat om den här? Jag tror inte det. Alltså, jag, den är, jag är livrädd för den. Om jag Aha. hade sett den, hade jag, hade jag dött. typ. Okej. Okay. Varför? Vet, vet varför den heter Bullet Ant, Emil Nej. nej. Därför att när den. Biter dig, Då ja. känns det som att bli skjuten Va? av ett vapen. Alltså, Va? Det ska vara världens mest, alltså mest kraftfulla bett som något djur kan ge. Hur stor är den? Den är väl ungefär som en tumme. Nej, vad säger jag? Ungefär... Ja, något sånt som... Vad kan man säga? Tio centimeter? Det där är inte 10 centimeter. Nej, vad kan det vara? 2. Två. Två centimeter. <laughs> <laughs> Jakob mätte dig mellan tummen och pekfingret och trodde att det var 10 cm är 2-3 centimeter ungefär Jaja, okay. De är ju stora för att myror i alla fall det är sant. Det är sant. De bor i trädtoppar i Afrika ja. så, så när de attackerar dig så hoppar de alltså från träden ner på dig ja. Och det vidaste av allting är att man kan höra dem skrika när de, skri när, de, när de hoppar, det är sant, jag har sett konstigt. Ja. Det. Och i Afrika har de vissa så här tribes, vissa, sek eller vissa vad kan man säga, samhällen Ja. Där de har då ett mandumsprov, att eh, när du blir en man, då ska du ha såna här lådor på händerna fulla av eh, bullet ants. Och så ska du gå runt med dem och låta dem bita dig i 10 minuter. Lägga ner dem och sen bli biten igen i 10 minuter. Så ska du göra så ett x antal gånger. För att det är liksom ett mandumstest. Också I, helt sjukt. Idiotiskt, det är jag. Ja, sök upp det sök på hur de ser ut om är riktigt vidiga. Just det, jag vill lite botfly också. var Vad? Det måste ju vara också världens absolut äckligaste insekt. Vilken? Botfly. Vad är det? Jag vet inte det svenska ordet för det. Men det är den här lilla svarta fät som gräver ner sig i huden. Och lägger ägg. Och sen när ungarna är redo då så tränger de sig genom huden och, och yr iväg. iväg. Vad äckligt. Alltså det de kan göra är det att de kan lägga ägget i hjärnan. Och sen så då kan du bli helt så liksom paralyserad eller till och med död. För de blir ganska de kan bli upp till ja, 5-6 cm, liksom. de är ganska stora uh, kan de bli. Äckligt, ungefär så stort. Mm. <laughs> ja. Skiteckliga djur. Jag hörde en grej, du vet vi har ju en kompis som heter, därför du pipar sen. Mm. Jag vet inte om man vill bli nämligen. I alla fall. Han berättade ju, han hade en tidningsartikel om en man som hade varit utomlands. Ja. och så hade han varit snuvig jättelänge flera månader efteråt och så såhär eh, och så han hade han varit ständigt förkyld och så snöt säger sig en dag hårdare än aldrig för <laughs> så hårt, så, så hårt, snöter. så hårt så hårt och då snöt ut en, en larv som bara finns i Sydamerika som hade bott i hans <laughs> bihålor <laughs> <gör> äckligt, va? Ja, vi farmar vidrigt ja. Så jävla skabbigt. Men det är så här va? ringmaskar och sånt skit. Så, alltså, såna... Som bor i tarmen. Ja. Det är också jävligt äckligt. Parasiter av alla slag. Så alltså, vi farmar vidre det är med parasiter. Ja. Emil? Ja. Okej, okay, vi kommer på lite ähm, skräckscenarion. Ja. Alltså, i vilket sammanhang skulle du bli absolut räddast med insekter? Tänk jag att du skulle ligga i ett badkar, fyllt till toppen av kakolakor till exempel. Ja... Eller tänk... Fast, fast det, är inte, det är inte det äckligaste, tror jag. Det äckligaste är när man kommer in i ett rum som är helt mörkt och som tänder man, så visar det sig att det är sjukt mycket insekter där inne. Ja, ah, fy fan... Alltså, oh. När man inte är beredd på det, liksom. Ja, ja, ja. Det är nog det värsta. Ja, det är riktigt riktigt äckligt. Typ massa malar och har krankar. Eh, och annat skit. Mm. Ja, det, det är faktiskt riktigt äckligt men det är de här jävla de här otäcka flygdjuren som kan flyga ja. som man inte har kontroll över de kan ju fan inte ha kontroll själva liksom, känns det mm. de bara flyger fan du vet kackolackor mm. ett av de bästa jävla djuren som finns ja, alltså. håller jag, med om. jag såg en dokumentär som handlade om ett hus där de hade kackolacker och så kom man till Cimex och så skulle de förinta de kackolackorna i i den här lägenheten som de var och så lyckades man inte förinta dem riktigt eh, och så de kom tillbaka igen kackolackorna och så höll de på sig några gånger och så till slut så sig att källan av det här, eh, de här kackolackorna det var en lägenhet där det bodde en sån här extrem djurrättsaktivist som inte ville döda kackolackorna och han hade typ såhär 10 000 kackolackor inne i sin lägenhet oj det, det är ju också ja, ja, ja det är så riktigt att det var fan. Så att hela jävla huset fick utrymmas. Liksom. Mm. Det var bara han som bodde kvar. Mm. Vi hade en del kackolackor när jag bodde i Australien också. En gång så skulle jag sätta på mig skon, då känner jag att det börjar bubbla upp för vaden. Och det är där så alltså ungefär, ja, kackolackar -lik lika stor som min tumme, som så här, krabblar upp som mitt ben. Det var så jävligt är De är så snabba också! Fy fan, Jävulusiskt snabba. Mm. Och de kan ju leva så jävla länge. Det var någon gång som det var en kackolacka bakom diskstället och så sprang den då ut och så, så sprayade vi den med en sån här insektsspray. Och sen, sen dog den. Eller den dog ja. inte men den la sig på ryggen liksom. ja, ja. Och då så var det ingen av oss röra den så vi satte bara ett glas runt den. <laughs> och så låg den och, och rörde sig lite lite lite hela tiden, ungefär två månader. Ja. Sen så bara äh, vi, vi, någon, vi, vi tog in en kompis som då fick slänga ut den liksom. Men de är, det är det man säger om det är ett kärnvapenkrig så är det bara kackolackan som överlever typ. Ja, de säger det. Sen hur vidare det är en myt eller inte Nej. vet jag inte. Men de är ju de är starka djur så att säga. De är det. Men du, jag tänkte på en grej nu för att knyta lite till förra veckans avsnitt ja. konspirationsteorier. Du vet när man säger, ja de säger det. Mm. Vilka är de? Det är, bara, det är bara något man säger, ja de säger det. Fast... Jag vet inte, är de en särskilt tillförlitlig källa? Det behöver du verkligen inte vara. <laughs> nej. Alltså, nej, verkligen nej. inte. Är det är väl mer att det, det är någon som har spridit ett ord som sen har spridit det ordet till en annan. För det är en bra historia. Och sen så, så går den vilt runt ja. globalt och sprider sig. I, I blindor. Ja, som en sjukdom sprider den sig. Som en sjukdom, ja. ja. Det finns en, en, en, en, en Jap Japanese Giant Hornet alltså en slags jättegeting som är också stor som en tumme. Ja. Eh, och den skjuter ut frätande gift. Som smälter din hud Det är inte så trevligt alls Nej. Och de siktar Särskilt på ögonen Så att de, de, de riktar in sig på ögonen då Oj. Och det värsta med det här giftet är att Den innehåller feromoner Som kallar på alla sina vänner Så att, så att blir, blir du liksom Besudlad av en av dessa Fan så kommer alla andra Alltså vilket vy Tror du att du kan jogga ifrån den? Nej. Den kan alltså flyga 30 mil per dag. Det är omöjligt. Ja, så den, det är snart. Det, det är ungefär 40 personer varje år som dör av det här. Fan vad det, det måste vara varit en fruktansvärd död varje gång, eller hur? Är det japansk? Ja, Japanese Giant Hornet bor i Japan. Och de bor ganska de bor typ utanför Tokyo och så här också. Så det, det är liksom inte så att den... Nej, ja, jag måste ut på... Eh, Uh, Träck för att se dem utan. Ja, <laughs> yeah, precis. Sen finns det det som heter Ironclad Beetle. Den har yeah. så hårt exoskelett att den inte ens dör om man trampar på den. Och uh, du vet, vi vet med de här samlarna som samlar skalbaggar på en liten nål. Yeah. Det går inte att sticka in en nål i den utan man måste ha en borr. Och borra in nålen via ett Så jävla starkt liksom Fram stark. Ja. Jag Emil? Yeah. Vilken insekt hade du själv helst för svår vara? Så jag vet inte, det var en klurig fråga Ja, ja det var det. Vilken genom att du varit äckligare om mig själv? Ja, <laughs> <där. laughs> eller hur? Om mig själv Här var ett baltbunos, någon sån här slända För att de kan ju vara i både luften, land och i vatten Ja, det är, ja, är sant, det är faktiskt det är helt Det tycker jag är häftigt Eller, ja, men alltså jag vet inte, skalbaggar är ju rätt häftiga Yvlar Ja, jag vet, jag, vet, jag vet inte om jag skulle vara ett en sån. För att om, jag, om man ska vara en, en, en, en insekt, då vill man ju typ vara en flygad, något sånt som lever liksom i The Matrix. Du förstår? Alltså den den alltså en sjuk observationsförmåga ja, och det. så här det, det är det är som är spindelmannen han har han spindelkraft spider sense. Ja just det. Ja men skalbaggen är ju klumpy Ja fast grotta skal... med andra skalbaggar. Jag tycker det är alltid. <laughs> det blir lite som jag, jag. Såhär, är lite grant. Liksom. Jag vill lite så brr, lite, brr, såhär, <laughs> Berserker. Brr, ja. Ja men så. Är jag tycker att är rätt heftigt alltså. Ja det är det de är ju coola de faktiskt. Ja, ja. Du då? Ja, skulle det är... nog vara någon slags flyga då? En sorts, sorts flyga. En odödlig flyga, för de dör ju rättligt, mm. de flygarna. flickorna. Mm. Mm. Ja. vet vi vad det varit? Nej. Det hade varit en insektsnyckel. <laughs> Sen måste ju min förbi också vara att få insekter i håret. Alltså tänkte att jag har typ en geting i håret. Är det värre att ha insekter kläder. Jo, det är nog nästan ännu värre kanske. Fast i håret är det också äckligt alltså. Ja. Visst är det? Att nej. det finns en... <laughs> nej. Det finns en, en, en typ av fjäril som heter Monarch Butterfly. Ja. Som kan flyga flera hundra mil. Alltså de emigrerar till ett och samma ställe. Det är världens största emigration. Ha. I hela världen, de samlas i Mexiko någonstans I träd Och när man kollar på träd Och sen när det filmats så ser ut som att det är höstlöv bara Men det mm. är de här har fått med lite orange på vingarna De här Monarch Butterflies mm, mm, mm. Världens största emigration Så att säga oh, ja. så det är den där ett tag Och käka lite och Jag tror de ligger i den och sånt så jag vet inte. Och Sen drar de igen på våren yeah. Rätt ballt va? Fan ball. Och om du hade haft en insektskraft eller om man säger som superkraft vilken insekt hade du varit i så fall? Jag vill nästan säga flyga igen. Mm. Men den är så jävla harmlös. Alltså, yeah. En flyga gör ju inte någons när som, som ordvitsen går. Nej just det. Alltså man vill ändå vara lite lethal om man har en superkraft. Man yeah. vill kunna skapa någon förödelse om det så. Yeah. Som den, den ska vara riktad till undingar eller godingar. Det vet yeah. man inte. Men, men en flyga, är, alltså den kan ju på en sekund snappa upp en... en I och med att den, den har så brett synfält. Ja, precis. Men annars så säger jag väl typ spider sense eller eh, något sånt kanske. Coolt. Du då? Eh, ja, det är nog valet till så fall eh, myrans styrka. Ja! oh De snygg. kan ju bära 30 gånger sin egen vikt. Ja, ja, ja, det är ja. rätt ballt du kunde göra det. Det är jävligt coolt, ja. ja. Hur mycket skulle du kunna lyfta då? Vad är, vad är, vad... Om jag väger... Jag väger väl runt 9500 kg. Så ja. Typ jag väger, eller 100 jag vet inte, ja. i alla fall det är det blivit i så fall, vad sa jag, ja, 3, 3 000 kilo då? 3 kilo som jag kan lyfta bara så, det är en bil Och du är redan igång med styrkeutlyftningen så att Ja, det... jag är snart <laughs> där! Du är på gång alltså Jag är på gång, jag har, jag har sputtat in myrdna <laughs> i mitt eget DNA Det är uppfällaren till flygan. myran Myran, stämmer Det här, det här är kanske en jättedum tanke. Men jag har haft den ett litet tag ändå. Ja, okay. ihåg, det, var, det var när man var i, i Thailand typ. Så var det var ju jättemycket myggor och allt. Ja. Och sen vad tänk, så har den myggan varit på en person som har haft typ, aids. Ja. Och sen kommer den på dig. Ja. Kan du få det då? Ja, det är ju så det sprids via myggan. Ja. Jaha. Ja. Det är ju så malaria sprids också Ja, malaria vet jag. Det är ju ja. en bakterie ja. via myggan. Ja. Ja. Men HIV, det är ju så det sprids så mycket också, tror jag, i Afrika. Tror du? Afrika. Via myggan? tror med det. Ska vi kolla upp det? Ja, det känns ju som att det är mer så... Alltså, eh, ...koppsvätska utbyte. Möjligt. Kolla upp det. Här har vi AIDS i frågetecken. Svar på tal. Om man, en fråga som jag tar snabbt och stilrent. Om en mygga har bitit någon med hepatit C, AIDS, HIV och flyger in i munnen på en osmittad... ...och man får i sig den smittades och bitnas blod... Får man då dylika sjukdomar? Nej, <laughs> svar någon. Okay. Vet du vad jag hatar på Nu här på det här forumet till exempel så finns det Finns gott om svar på den frågan om du googlar? Men det är väl det man har gjort? Ja, Eller Det är alltid så när man googlar runt ja, att det är alltid precis. någon jävel som fan googlar höll du svaret istället för att skriva här? Man blir så lack. Och sen har vi någon som verkar lite bättre här och han svarar i korthet, både hepatit C och HIV. AIDS-syndrom som uppstår som konsekvens av HIV. Du får alltså inte AIDS från någon med AIDS, du får HIV. Det är mycket människospecifika virus. Dessa kan inte föröka sig i en mygga eller annan organism och kan därför inte spridas på annat sätt än en människa till människa. HIV vill ha mänskliga monociter eller lymfociter, medan hep hepatit C vill bo i mänskliga leverceller och till viss del lymfociter. Tror jag. <laughs> Ja. Han lät jag, elfabettig. Ja, men jag det fel oss i så fall ju ja. äh, så. om att äh, det sprids via myggen. Jag trodde det. Ja, jag, jag, ja, det var därför det, att det var komplit. så stort. Liksom, ja. äh, men det är väl oskyddat sex då. Ja, ja. Det är väl den som är ja, den främsta ja, anledningen. Ja, ja. Du, ska vi börja avrunda? Är det dags? Uh, ja. Det, var det, det, det där var det tionde avsnittet då. Tionde avsnittet. Det var inte jättemycket humor. Mer faktabaserat avsnitt, ja. måste vi säga. Mm, men det är väl också det som är skönt att kunna ha lite högt och lågt i tak. Ja, precis, att, precis. Lite humor har vi ändå fått in när Ja, så det har vi fått. Eh, vill ni nå oss på något sätt så kan ni göra det antingen via Facebook på ja. All wanna song Podcast Just det. Eller i vår grupp. Gilla oss, oss gärna på Facebook. Ja, gillar oss ja. där. Eller vår grupp All wanna song podcast, Fanclub Sen finns vi även på Twitter! Där vi heter... Walla wanna podcast heter ja, det. Och vi twitterar ju kanske allt för ofta men vi gillar följare så att in med och följ oss där också. Ja, och dessutom har vi en mail där ni kan skicka mail till oss. Och detta vill vi ju absolut ha mer av. Vi trillar ju in mail hip som happ men alltså en större inflation, du kvittar vad det är. Det kan vara, hej fan Jakob så uppskattar jag det. Gör du verkligen det? Nej. Då kan jag skriva det till dig ja. för mig det ska jag göra. Men Ni får gärna komma med lite såna här. De, de nya scenarierna också. Vadå för något med du? Hade du häftat fattat punkt i näsa eller pitt i fina? Lägg in lite, lite sådana också. Lite sådana här så slag. Ta... Det är jättebra. Och även förslag på ämnen och allt ni kan tänka er ja. uppskattar vi. Ja. Så, eh. Hade det varit svinroligt. Jätte, jätte roligt. Verkligen. Ska vi läsa som skämt? Ja. Ska vi dra oss ett? Ja. Då kör vi Emil. Ska jag dra det här då? Mycket mm, vill uh, Den där är helt stilla. <laughs> Och domaren säger då: Var ni aktiv under sexakten? Så svarar kvinnan: Nej, jag låg helt stilla. Uh, jag fattar inte det. Nej, det var inte så roligt. Fattar du det? Nej, det var inte så kul. Du, man, var ni, vänta, ska vi säga diskutera här? <laughs> nej, det behöver Okej då. Jag läser då en mycket kall kväll. Ja, ah. en kväll var det så kallt. Så jag såg en advokat med händerna i sina egna fickor! Blablabla! Ja, det var inte så vits Fan. Ska vi pussa folket i ö? Vi pussa folket i ö. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade en gång. Ja, ni får må br bra och sova gott. Och sköta, om och sköta om er. Sköta om er, sköta om era föräldrar, sköta ja. om era barn om ni har några. Och främst sköta om er bakvilla. Ja, det är det viktigaste av allt. Glöm inte att dra in nästa söndag så hörs vi då också Enda plån för oss själva är Jön Ja, 1, 2, 3 Wow! Ja! Eh, hejdå! Du, en sak också ja. Vet du vad vi borde göra om, om ni vill höra en Om ni vill, lyssnare Så tycker jag att Om ni tyckte om rappen i början så Om ni vill Så ska jag och Emil göra en eh, musikvideo till den Ja! Det ska vi göra mm. Så får ni se den också så, så, så, så om ni vill se en musikvideo av rappen Se till Ja! Hejdå! Hejdå!